برانہ مخترم آردن کو دولان دو عبدالباری سید دو دولان تفسیر القرآن دا نمبر کیسر چپو تحبائی محلہ پر عزی مسجد کی پر چوبیس چین اور پر پچیس چین دیزان دیز نو کی شہر اید دید ملای دید پترہ ساتای اشاہ دید سنت کیسر اید شیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمد لازان اید دیمین چوب جنگیر اور صحابی فرابالدر انوارشیر تواہیدی موبائل ن ونه گئی چې راوراسه رامدات چا قسم بخړې مون خبر نه وي نه يف کفا بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين دوی دای سره په قران کې دغه یو دو یې زونه میچمړې ناوړې دا سمګي او مشرو یالمين به وسم ما صحه یو کا سره هغه ما تو یو شمشير بوله وې تو سوي چې مړې یو وې دا سړداه یو په قران کې چې نه کلا توسم الموتہ و چې او دامي دلیل له وخته راستوي د نه مخکې ما سره نور بیر د لایل د نه غارین شید نور لا کوم دی ما ته د آیات چې فکفا بالله شهیدا بینا و بینکم ان کننا عبادتکم لغافلین دای به مون خبر نوی چې ني خبر اغه ورې دلی کا ورې دلی و نبیخه خبر وکنه هنالګه په دغه وخت کې تبلو معلوم بکی کله نڅن هری او کس ما اصلفتو د مخکې وردو الاللہ دی بوا پسکڑشی اللہ تا مولاہم الحقی چی مالک دی دی پر اختیا وزو اللہ عنہم ما کانوی افترون رکبشی دی دی ناغا چی دی صدر رو جوڑول قل من یردککم من السمائی والعربی دی زائنہ سلورم باب آیت نمبر پچکن پوری پدی کی دلیل اعترافی الزامی زجر موریزین دو قرآن تا ہا پدی باندی ختم القلب بیا بیاز اجر نه دا آخرت تا او نفی دی شرک فی تصرفا نفی دی شرک فی تصرف دا نبی علیہ الصلاة والسلامنا نانداد دا نبی علیہ الصلاة والسلامنا تصرف نا فی کئی چه اختیارنی چلی ہی رنبی آیت کی دلیل اقلی قلتو وایا من رزق در کئی تاسولا من السماع والارضی دا اسمان ادز دا مطلب ندی چې کنی اسمان رزق دارک رازی ہیں حالته چې دینو غنم مناسبندی کې خلک تیریبي نه اسمان نه باران راوري دیم دا چې د اسمان نه فیصله لري د کراسي د الله د طرفه او داسمه کې نه فصل لوزي ام يملیقو سما نو تدوینه تاسو کچه سو رزقدار کيده بارو دخت کنه ام يملیقو سما یا سوګد مالک د وګونو ولب سارا د سترګو ام یخرج الحی سوګرا وباسی جونبی ام يملیقو سما سوک دے مالک داوری دو طاقت تاکت والا بصارا دل دلو دو تاکت اما یخرجو الحی او سوک روباسی جوندی مین المیت دا مرنا او یخرجو المیت اما یل حی او سوک روباسی مر دا جوندینا اما یو دبرو الامر سوک اندزام کی دا عالم فسا یقولون اللہ زردی چی دیبوئی اللہ نفقل تورتو وایا افلا تتکون بچ کوی نبچکوئی دا شرکنا سلیمانو خود زبدل چې د هر سم مالک الله دی بیا سرې صدر جوړوي فذالکم الله و ربکم الحق دغه صفاتونه ول الله رب ساسو مالک د برختیا رب ساسو دی الحق ورشتینه فماذا بعد الحق نو نشته له پاستا د پری حدود حق نه نشته له پاستا د پری حدود حق نه الا الظلال مگر گمراهی په تُصْرَفُونَ تو سرفون نو کمم طرف داړو ل کېږي تاسو کذا لکههت کلې م ر کا دغ شان ثابت ته ش د فیصله در رستالله نه فکوو په فاسکانو انم لاؤمنون د ایمان نه راړي کلل دوا حالمن شوک کوم آاشته د د شریکانو ستااسونه منهواسوو کب د خلک چې اول پیدا کوي مخلوکسممه ی هو بیادو به اه را پرورته کوي د نهتهپوسو که چې ځ هغه مخلوق پیدا کوي او یې په صدې مړګ بیا راپورته کوي ځما الله خود غاړه کارونه کوي وقل الله يبدا الخلق تو او اچ الله اول پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا بیا راپورته کوي فان ات کم طرف دا له شيطان سو قلتوا هل من شركائكم رد شرک فی الحكم آیا اشتدوا شریکانو تاسو نه من ها وسو کو يهدي الى الحق ځ هغه کوي خودنا کەی په طرف دهک په شانته ده خودنی ده الله وقل الله یهدیل الحق اوایا چې الله خودنا کەی په طرف دهک افمن اوایا هغه زاد یادی الالحق چې ده خودنا کەی دسمی لاري احقو هغه ډیر لایق دی ایو ته باچ ده غطا ویداري دی اوکړې شي اممن او کا هغه څوک د اتباع لایق دی لا یهدی ینه لار نشی موندی الا ایو حدا مگر کا خود نو کړی شد تا فمالکم نو سشی وی دی تا صلا کیو ضح کوم نا څنګه فیصله کوي الله یزبل تلار خیم بل سم لار تلا علم سا خدایان دی لار مندو کی بل ته محتاج دي دا غ نفی د تصرف دد وینا الله رب العزت دوی دای پلاس کی هیڅ اختیار نش دي ازما لاس کې ټول اختیارات دي نو د بی اختیار عبادت کوي او زمای عبادت نکئی حما یا تبی و اکثرهم تابیداری نکئی ډیر د دینا الا ظنن مگر د ګمان ان الظن بے شک لا یغنی من الحق فائدہ نشی ور کوله په باردا عقیده کې شیان احسوم لا یغنی بے فائدہ نشی ور کوله من الحق په باردا حق کې په باردا عقیده کې شیان احسې ګمان او دلیل زنی دبان یقینا ثابتېږي ان الله العلیم بما یفعلون الله دې پویا باغیځې لې کئي او ماکان حاصل قران او صداقت دو قران ذکر کئي ندې دا قران اي افترا من دون الله چې جوړ لګې شي سوا د الله نه ولا کن تصدیق الذي لیکن دې دې تصدیق كون کې دا کتاب بین نه دې چې مخ کې د دې نه لري وتفصيل الكتاب او په دې کې د وضاحت د فرایز دا حکماتو لارې به فيه نشد لشک بدی کې میر رب العالمین ذات طرفه ده رب مخلوقات ندی ام یقولوا آیا وای دی افتراء چي پیغمبر دسان نه جوړ کړی دی نو قلتوا آیا فأتوا بسوره مثل هي تاسو مرا ولې یو سور دې پشان وذو من السلطات من دون الله راو بل یغه چاله رجسا صداقت وی سوا د ان كنتم صادقین ته داس رشتنی بلکہ ضبو بلکہ د نسبت د دررو کړړی دی دما لم یحیتو بیل می ہی چې دی ی تن د کړړی په الم دغیلم مع یاد یمتحوی لو او نه دې راغلی انجام د اننی کار د مطلب دا د سبب ددي چې دی, دی, دی ندے حاصل کړړے الم ددی دی نسبت دی قرآن د درروغ کړړی تا او آته اولی کړ د دروغ نسبتو بما کې دا بعض پارا د سببیت په معه د سببیت سره د. با سبب یہ دا پا سبب یاده په سبب د دې چې د علم نه ده حاصل کړي پویا نریږي خبرته نه نریږي مطلب دا دی چې د دې انکار دا په سوچ باندې بنا نه دی ولی سوچ راکېږي چې سړی په پوشي دای په فونو دینو کذالکذ عشان کذب الذين نسبت درو در کړه کسانو من قبلم چې مخکد دهینو فانظرن توغورا كيف كانه عاقبت الظالمين دا چې څنګه وانډه د ظالمانو وَمِنْهُمْ بَعْضُ دَيْنَا مَنْ هَٰذَا يُؤْمِنُ بِهِ چې ایمان لرې پدې قران باندې د تسلونه امينهم بعض دينه من هدا به چې ایمان لرې پدې قران باندې د تسلونه بلکې پدې کې شک کوي ورب قالوا بالمفسدين سارب دې پیا په فسادېانو باندې مطلب د آیت ثاني امام نسفری رحمه الله وی یصدق به فی نفسه ځړه کې چې راختیا و يعلم انه حقن ورين بو دي چې دا اختیارین ولکن یعاندو بالتکذیب خدید وجد عنااد ندی ته دروځن وای خوت سره کې پاتره امین هم یؤمن به بعض د دینه غدی چې سره کې منی دا قران په بخلا نوی ومنهم من لا یؤمن به زنه د دینه غدی چې سره نه یمن منی په بخلام نوی ربک علم بالمفسدين سارب دی په یا په فساد ف انک ذبو کاه تسللی جنا به رسول الله ص الله عليه یصللم کنس بد د د روکی داته دخفه کېږمه دیته اعلانو کاه فکلته ورتهوایهلی عملی زما د پااره ده عمل زما ولاکومه معلوکمستاسو دپاره د بد عمل ساسو انتون بیونه تاسوی بزاره مما عملو دغې نه چې دوس عمل کوم په تعملون ځمه بزاره دغ نه چې تاسو وامنهم من يستمعون اليك بعض الذين غادي چې هغه کې دې تا تا وقت ته یې دې خو مثال دې مثال دې کوون دي فافا انت تسمعوا ثم آیات اورل کول شي کون دا ولو كانوا لا یاکلون اگر کډینې پویږي مطلب دا یو کون دې بلې ونه دې ځان نه پوه کوي دې په پوه کوي مطلب دا لای چې د مثال پشان ته دروند او پشان دې ونه پشان دو کونو دو لیوانی دے نو یوچ لیوانی ابل چی او ریوان دا راشا کئی گوری تب اوتا سمخ برکی ابدال اغر گیر اخلاص کردی اللہ ای دا لیوانی ام دی اکانو امی امام کرتا بھی رحمه اللہ مطلب بیان کرده دے و جا الہم الله می اللہ دی دو کنوغنی گرزولی دی للختمی علی قلوبهم و طبعی علیہ اللہ ای فضل محر لگولده دے اَلا تَقْدِرُ عَلَى هِدَايَةِ مَن أَصَمَّهُ اللَّهُ عَن سَمَاءِ الْهُدَى یعنی الله رب العزت نبی السلام توې تنه قادر نه په هغه چابه می چې ما د رونغونی ما د کونغونی ګرځولې دې ستاسو قدرت نشته چې توا ته قران وورای معنا دا د زړه ته قران نن کول څه کار نه دی او جدا دا چې ما ول پزلمو هر له غولېږي هم باز د دینه من هادیین ذرو الیکا چې ګوري بتاته اته وای چې ګینه د ډېر دې برط نظر ګورین او دغه داسره کې لکه د اڑندو غونې دي تبه دې هړندې افا انت آیا تلار ان د داه د لومیا آیات لار خېلندو تا ولو کانوا لایفسرونا اگر کدی نه پويګي اگر کدی نه ویني من ایکبلو و یصدقو قسم می ولامی الذین لا لهم ولا بصائر اللہ مطلب دا آیت دا دیشی دی دران دو دکنو او دلی ونو خونی دی د پویگیمنا دی اوڑیمنا دی بینیمنا ان الله علیہ السلمون ناسا شئران اللہ ظلم نکی بخل کو لگونی ولیکن نناسا لیکن خلق انفساں یزلمون پخپلزان ظلم کئی و یوم احشروهم پا کمرچ راجم بکی دی لیر اللہ کہ اللہم یلبسو تب وائچ دی وخن دی تیر کڑے اللہ ساتم من النهار مکر یو سات دو رز نییو بلپل م کې قد د حسرهله نه یا کن توانی شلا کسانکس ذبو بلی کاله چې نسسب د درروو کو ملاقات دله ته او ن د د دات مندن کې په ما نوری نهکه کممونږ وښتهته بعضلهځ بعضې ه عذااب نه د هم چې مونږی او نه توفهیان یا افاد کو داه او بیاروتو دی عذاب برکو او یا قیامت بر عذاب دفهی ناممر جو هممونږته دیوه پهېدل ددی س الله او شایددن بیا الله د ګوا عفاون باغې چې دی کوي لیکلې اومتې رسولون دپار د هرې عمتديو پغمبر دووای کوونکې پری بیایاندي قیمت پرزه په اضاج رسور هم هرکه جړ شي پغمبر د پاه دګوای ق ب نام بلک دی ت سلب چې ددی ترم په انصاف په هم لاظلممونونه په بظلم نه شي وَيَقُولُونَ أَوَیدَی مَتَازَلْوا دُ کَلَبَیْدَاوادا إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ کَیْدَ اسْرِشْتِنِ نو کول د ور داوایا لا أَمْلِکُ لِنَفْسِی زی اختیار نلرم مخ بلدان نه پاره زُر رندو zarar لری کولو ولا نَفَعَنَ مَدَ فَیْدَ حَاصِلُولو إلا ما شاء الله مگر غچو غوړی الله لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ دا هر امت د پاره یو کله چې هغه پوره شي ننرو سګي دې یو ساته ولا استګ دي مون نه مخ کېږي قل ارا ايتم خبر را کاين ان اتاكم غراشیدا تا سدا عذاب هوا عذاب الله بيات النشب او نه هارم یادورزي مازا سده هغه تدبير يستاجلو منه المجرمون چې تلوار سربو کې اغلاره مجرمانو په پارو به بچاو د خپل ځان او ثم هيا بیا اذا ما وكا کل چراشیدا عذاب امن دم بین تاس بے ایمان علی پدی الله دوی آل آنا آیا اس ایمان راړای تو قد کوم دم تاس تا جلون تاس خو پوری تلوار کولا دام په تلوار سره وhto ثم قیل للذین دی ابو ویلش کسانو تا ثم قیل ابو ویلش للذین کسانو تا ظلم ظلم کړه زوق عذاب الخلد او سگه عذاب د همیشګرای حال توځه نه تاسو لا بدله نشئ درکولې الا بما كنتم تکسبون مگر راغي ته تاسو کول وستم بیونګه دایته پوسګی سانچ حقونه هوا آیا د قیامت ده رخدیا نو قلت او آیا کی او ور زما انه له حقون جدا ده حق و ما انتم او نه تاسو کمزوري کوونکی الله علاه را ولا ونل کل نفس ظلمات مافل الارض تفيو کله قیامت پر د الله نه په فيديو به می پرښودو نه شیخ لاسوري ولا وانلی کله نفس تشیده بار هر یو نفس سلامت جزلمی کړي دغه بار سشي ما غاسه فلر دی جسمه کا کړي لخت عدد به به فدیه ور کی باغې سرا فسرن د متا دی به پټه کی به مان ديا لم راو لا هر ګل چې اوینیا زاب پټه کی به مان دا کلا دکی د اورنه د داخلي نمخ کی چې دوزخ تني دنه شي نې بخپي مانټیا پټای او د کلا اور ته لړکا نه نبي بچو کی وای او اثر رو دا د ازادونه دا دواړه معنی راځي پټول اخطار ډول دا دوزخ دو نمخ کی بخپي مانټیا پټای او چې لړل دوزخ کې بخکاره کوي بیا نو دا کیدا سلف زراړو چې په دواړو دلالت کوي او کوزیه بینام باله او کوزیه بینام بالکستی دوی ترمن دا فیصل وکړی په انصاف هم لا ظلمونه په دای په ظلم نشي کوله الا ان للله ما فی السماوات والارض دلیل عقلی په اثبات توحید دی دا په پنځم باب اعاده نمبر 66 پوری دګینه فی لشکرقی فیلی ترغیب دقران دا او دلیل عقلی په اثبات توحیدو الا و اوری ان للله کینند الله اختیار کینی ما فی السماوات والارض حرس جسمانه او زمکو کینی الا خبردار ان نوواد الله <سؤال> ح واده الله <سؤال> د رختیا ولاکناک سره هم لااعمون لیکن ډیر پهدي کې نه پوهږي هو ی هی و میتو د الله جدي کوملو کوول کوي و ت جوونه او د الله ته تاسواپسکوللی شي یا یوهننا سرے خلکو قد جاات کوم معزتون کېکنن راغلی د تاسوته نصیتو م را کوم د طرف رستاسوونه و شفاون او لااج لما دهاغ مرزنو فی السدوری چه بسنو کمی مراد دینا قرآن دی چه دادشی سینی د دا ټولو مرزنو علاج دی وہو دن اید آیت دی ورحمتو نرحمت دی للمؤمنین ده پالا ده مؤمنانو نکل تورتو بفضل الله وفضل ده اللہ, اللہ چه قرآن دی ورحمتی اپو محربانی ده اللہ رب لیدات چه سنت ده نبی علی السلاة والسلام دی یا فضل ده اللہ نه مراد توحید ده قرآن او دا رحمتنا مراد توحید اسلام او یاد فضلنا مراد قران او دا رحمتنا مراد دا دې چې تی درې اهل غرزولي نو کولتوایا په فضل الله په فضل الله چې قران نه او په رحمت هی او په رحمت الله چې توحید ایمان او سنت او دایره ته نصیب کړي او زه د دې اهل غرزولم چې قران وام نو توایا تو چې په دې فضل د الله او په دې رحمت د الله فبذالک فلیفرحوا پدې باندې دای خوشاله شي پدې دای شي فبذالک پدې باندې فل یفرحو دې خوشالیو کی بیا بیا دی جمله کې تکرار دی په نړیښه القرآن رحم الله اذا په اصل کې دا څنګه وای فبذالک لیفرحو فبذالک لیفرحو ای فل یفرحو بذالک دې ډونبینه پسو وای په جمله سه فل یفرحو د ډونبې جملې نه فل یفرحو حذف دی فل او د دی رسونه ذالکه حذف دی و فی بذالک افرحوا فبذالک لیفرحوا یعنی د دې بیا بیا خوشالی وکي او دی تو ایجاز د قران چې لفظ کی تکرار نشته او به معنی کی تکرار یو دا دا دی یوزین فل حذف کړي او بل ځینې اسم اشاره هو خیرم مما اجمعون دغه دغه فضل د الله د رحم د الله رحمت د الله ډیر به در به داغینا چې د خلک را جمع قلتوا اريتمنا في الشرك فيلين خبر لکم اللہ را راکه ما ده غسو عند الله لكم چې الله را وريسته سو د پاره من ریسکن سرېدک عند الله لكم چې الله پیلا کوي ستا سو د پاره من ریسکن سرېدک فجالتم منه حراما نو ګرزوي تاسو باغې کې حرام و و حلال آ لکم آیا اللہ او حلال او حلال نو قلتوا اايا الله ازنلکم اايا الله تاسو د حکم کړي دې پدي اما الله تفترون او کبا الله باندې دروغ جوړوي الله چې ما کم پیرا کړې ده ځان نه دروغ وای چې دا حرام دی او دا حلال دی دروغ لې جوړایي ومازون الذین صدقوا ما خلقوا يفترون علی آل الله الكذبا چې جوړایي په الله باندې دروغ یو مل کیامتې په واره درجه کېامت کې ان الله بشک الله رب الاول ذات لزو فضل الناس خوند فضل بخلقوا ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن ډیر په دې کې شکر نه ادا اما تكون في شان دليل قبل ان الله مي ته به سالت کي اما تتلوم منه تنول لله دو طرفه من قرانن سو قران لوسل ولا تا ملونا تاسامل لكه مينا عملي يومل الا كنا عليكم شهودان مگر يومه تاسو حاضر استفيزون فيه تلج تاس باس کوي پاغي کي وما يذبن ربك مميس كه له ذره نپټيږي ستاد نه پاندازي دي يوي شي فی الارض فزمکا کی ولا فی السماء ان اسمان کی ولا اصغر من ذلک او نه یو وړو کښې د دې زارین ولا اکبران یو لوي شی الا فی کتاب مبین مگر وی دا پا کتاب ښکار کی کتاب واضحه کی مراتب الله محفوظ دي حاصل لا دی چې په دې عالم کې سکیږي الله په پوهیدو الله په خبردار دي علا خبر شی انه الیا اللهی بهشکا دوستان ده الله لا خوف علیہم نبئرا بدی ولا هم يحزنون نبئرا جم جنشی دا دوستاں د الله سوک دي کي الزینا امنو هغه سن تیمن رالو وکانو یتقون بیزان بچیدنا فرمانه دا الله نا دوست د الله بس دا شاولی الله رحمه الله فرمای ولی الله مَن یكون آتین بالاعتقاد الصحيح المبنی علی الدلیل ویکونو آتيان بالاعمال الصالحات على وفق ما وردت به الشریعت تفسیری کبیر کی امام رازی رحمہ اللہ ہوی ہے علقشاول الانا امام رازی رحمہ اللہ ہوی ہے ولی دیتا ہوی ہے چې ده چا عقیدہ ته قران او سنت برابرین او دد عمل او د سنتو طریقې سره برابر وی صدقه ولی وای قران لنډه جمله ذکر کړی چې امنو او یتقون ایمانی پکیو ده شرکیاتو بلاتو رسوماتو خلاف سنت کارون و نزان بچی بدد کرے ولی دی ولی سدا وی چې یو وخت نه کټ کین نو سره وخت یو درزی یو ده ګری وختۍ کټ نه مت او د بریتو وختو کې جدنو خلا پټای او ککل پکړی کمی شوشن پرتوګ بل شان او کلا کلا یوم نه پکین بربن جبروتی داد دای ولی وی او مچان به باندې گی دغه ته ولی وای دا نه پني ځبانه ولایت نه بل جاتوي بس وای وای خدا دی تاسو د سپته ده فلان کې دومره لوی ولی دی غار کې وردن نشي باغ کې دنه د خوراک حصې نهي څلوې خوراکي پس راوځي هر وګره مټي وای هغه سي تکړه دا دی اپدې بره یو خلکه په دغه کې اختکړو غار کې غار ته وردن نشي غار نه په بل غاړه ته سورې او بهر روټ په بل طرف دلته وو ته غاړی ولاله خلک بوله لاله دای بناستو ذکرونه وکړوې بس تر راتو په رضا فلم کې ذکر به نه پرې دی ودایبم بناستو ولته ذکرونه به کول سبحان الله سبحان الله پیر سه بغار ته دن مشوي سلیخ رضی الله پاس به پیر سه په غاړی کې راغې بیا بغار ته راځن نو شروع غون وسرو سن ما شاء الله ما شکر دې ټول مریدان ناشتي حکيده به دا وګورئ ته کرامت وي نو وبښته نو وبس کلشته نه خوراک کلشته نه لوی بولشته نه والا بولشته دمر لوی او دسوې څلې خره دی په یو داس باندې پدې ځای کې نه د څوړي ځای مونو ندی ته ولی نه وای ولی دی ته وای چې بس د الله رب ال عزت نه یریږي لهم البشرا د دې لپاره د زیره فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا, دنیا کې افل اخرته او باخرت کې د دې زمونږ خلکو پنيز باندې د ولی یو دا نه خومده حقا دلک ډېر خلکو پر سروانی دا وګروي دمره خلک دي ورپسې دي د روی داګه دا او عمل وګرا که دنیا ورپسې روانه ده او کټول ورپسې کمزل کیږي او چې ایمان برابر دی او کېده عمل په سنتو برابر دینو ده دی ولي لهمل بشرا فی الحیات الدنیا فی الاخرہ ډیر پاره د زیره په دې ژوند دنیا اخرت کې لا تبدیل علی کلمات الله نشه څوک بدلونکې کلمات الله اعلی ذلک الو الفوز العظیم بغدک امیا به ډیر زیات لوی ولا احسن ک قولهم حمدن لله کی تعالی ربینا حمدن لله کی تعالی ربینا ادعی تصلی ورک نبی علیہ السلام لا تو بسم اللہ ر خدای بغاڑی وڑی وای الله خپا کیگا پیمان ولا حزن ک قولهم حمدن لله کی تعالی ربینا ادعی ان لزت للہ جميعا عزت اللہ لرد ټول هو السمیع اللیم دا اللہ دیو رضون ک پویا دلیل عقلی به اثبات توحید داش باب دی اومدک یو ایت شپغم باب دی پدې کې تفریده ته ما قبل باني چې دای کم سې را بلي نو دا صرف دای ګومان دی دا حقیقت نه دی الا خبردار ان لله دا الله اختیار کړي من ها اوسوک په سماواتي جسمانو ومن دي او من په ارضیه اوسوک جسمه کې دي وما يتقو الذين يتابعون الكاغسان يدعون شيرا بلي من دون الله سوا د الله نا شرکا بخلو شریکانو کم خلق چې بغیر د الله نه لګیا دي نور شریکان را بلی نو دای دا, دا غی تابیداری نه کوي مطلب سره هغه یو ته نه دی ویلی چې دوی مونږ عبادت وکړي او ایت تبعونا دای دا به دا تابیداری نه کوي لزو نه مگر دوګمان او انهم اوندی دی الا رسولونه مگر اټکل کوي او توکل کوي دا آیات دو مطلب دي یو دا چې دا شرکاء مفعول به یدهونه به پارید نو ما ایت تبعول زینا نه کوي هغه یاد اونا کی دایرا بلی من دون الله سوا د الله نہ شریکان شرکا الله را نو دایتا بیداری نه کیدسو د بیا تبیوده پره پدی صورت کی مفعول حذف دی یعنی تابی داری نه دا دلیل هغه خلق چرا بلی سوا د الله نہ شریکان الله بغیر د الله نہ چبل ترا مدد چوی نو قران سورۃ مومنون کی وی چې لا برهان لهو به دلیل په اساس رنشته نو دیس په زرانی یت تبون الا ظن مرغو ته د دروغو کسی دینو د مطلب دا چې دا شرکا دلیل د یت تبو ده طالې ومات تبو اللذین شرکا تابدارین کای هغه کسان چې ربلی سیوا د الله نه نور مخلوق به چا تابدارین کای شرکات خپل شریکان دی چې کوم نیکان خلق الله سری صدار ګرځولې دای دا غي مساله نه مونی د رسول سلام مساله کله دای مونی دوزیر علیہ السلام مسئلہ کل دی منی دیالی حجویری سیب مسئلہ دی کل منی کاکا سیب مسئلہ کل منی چاہی کم توحید بیان کل دانا منی این یتبیونا دی تابدارین کئی اللہ زننا مگر د گمان فا انہم اوندی دی اللہ اخرسونا مگر اٹ کل تو کل کئی ہوا دا اللہ ازاد دیں جال لکم اللیلہ دی زینہ ومباب تلائیت نمبر اکتر پوری هو الذي دل الله غذاتیں نبی کی دلیل عقلی ذکر کریں هو الذي دل الله غذاتیں جعل لكم الليل جگہ زولی دستا سود پارش با لتسكنوا فيه چتا <تصفيق> سو آرام کو پای پدی کی ونهار اورز مبشرن درنا والا ان فی ذلک الایاتن یقینن پڑھی کی دیڑجت دلائل لقومی یسمعون بالارض ها قوم چا غی اوری لقومی یسمعون ذ پارا د هاکوم چې غي اوري کتاب د الله رب ال عزت قالوا اتخذ الله ولدا وایلي چې نیول ولده الله ولاد سبحانه و پاک الله رب ال عزت دا ولادنا هو الغنيو د ک الله له بهاجتا لهو د اختیار کیدی ما فی السماوات و ما فی الارض اغص جسمنو کیدی واغص جسمه کیدی انا عندکم نشته د تاسو سرا من سلطان انس دلیل به هاظه پدی اتقولون ایتاسو وایي حل الله وباللهم عليه وسلم او نه جدا صبحن په وي گئی قل دوایا تخفيفي اوخرين قل دوایا ان الذين بشكاکسن يفترون على الله الكذبه کی جوړې په الله باندې دروغ لا يفلحون دين شي کامیابی دی متاعن في الدنيا دی په لاس کله په دنیا کې او ثم يلين امرجوهم بيام تده واپس دیلې ثم نزيكم العذاب الشديد بیا به موږ اوس کده دې عذاب سخت هما ګانو یغفرون په سبب د کفر ده نه ودل علیهم نبأ نوح علی کو زین شروع کی در اخره پوری او یاد دې مخکنه و مب باب شروع دی او باقي ګنې خبرې دي لمبه پای کې دلیل عقلی بیا رب مشرکانو اوس د دې زینا په دک مسائل وبند دي دلایل عقلی ذکر کین دا د تیرشو کومون نه دلایل نقلیه نوح علی السلام نه موسی علیه السلام نه او دا هارون علیه السلام و سلامنا په دا غا مساله دلیلی نقلی او دا کوم زواجری چې ذکر کړه دې ده فارانه مونې ذکر کړي د حالات د فرعون او د قوم د نوح علیه السلام وتلوا عليهم لغونهم واه ما کبس ها واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ <تصفيق> سورة يونسكي مَسَلَةِ ذِكَرْكُولَا نَفِذَ شَفَاعَةِ قَهْرِي سورة كي وَبَابُنَوْ هر باب کې جدا جدا مسأله دا ات نمبر 67 نا و باب شروع دی دا وی اول دلیل عقلیو بیا ځجر مشرکان تا بیا دو اتن کي تخفیف او خره زد دې ځای نه تر اخر د سورته دیوا کې آد ذکر کوي د پارا د تخویف او د پارا د تشجیف التبلیغ ذاته مبا باب دا باب ختمه او سوره ختمه په دې معنی لمبي واکه آد موسی صالح الصلوۃ والسلام دانوحه علی السلام بیا ور پسې ذکر کای د موسی علیه والسلام او بیا اخره کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکرہ کوي واطلع عليهم نبوح ولولا پیدا به خبر د علیہ السلام او دا اولا مناد تخویف دنیوی امدان وطلو علیهم اولو لفدئی نبا نوح خبردنو حلی السلام اس کال کله کلتی دو اخفل قومتا یا قومی زما قوما انکان کبر علیکم مقامی کگران لگی پتاس باندی مقامی پاتی کی دل زما پتاسکی و تذکیری بی آیات اللہ او بیانوالزما آیتون دا اللہ رب العزتو کداکار پتاسو با نکران لگی جز داکار کم جتاسو کدی رہمو دا اللہ آیتون بیانو او پتاسو با ندابد لگی نفعال تو اللہ توکل تو ما پا اللہ با نزان فاجمعوا امركم فاسر اجمعکای کار خپل فاجمعوا امرکم کلکای تدبیر خپل یا فاجمعوا راجو راجمکای امرکم رائے خپل او شورا کاکم او راوغړی خپل شریکان ودعو شورات ودعو شرکاکم بیا ټول اتفاقی تور فَیصَلَاوْ کَی زَمَا خِلاف ثُمَّ لَا یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غَمَّتًا بیا ندی وی کارستا یعنی ټول را غونشي او زما خلاف یو فیصلو کئ او پټ پناهم وای ثُمَّ نَخْذُو إِلَیَّ بیا ما ته بلې یا ثُمَّ نَخْذُو إِلَیَّ توجهوا الیا بالقتل والمکروحی معالم التنجیل کی امام بغوی رحمه اللہ مانا کئی سمکزو الیا بیارا مخا مخشی ما تپا تکلیف چلیس کی امسیح حاصل دادی چنوح علیہ السلام بی زخب استاسو دیماشرکیم دین دا چزب آیتو نوام دا اللہ دین با بیانوم که تاسو بد لگی نو ټول راغن شئی زما خلاف فیصلہو کئی لاسو مازادو ولاتن زیرون ماله محلت مرا کوئی داولی وینو حلی السلام دیر تن کرو نو اغاوی پتاسو زما دین بد زده الله اللہ آیتونا واما دادر بانی بد لگی نو داستاسو جرم دے زما نا کتاسو سکول شئی نو زی زما خلافو کئی لاسو مازاد دي فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَيَعْلَمْ اللَّهُ وَأَنْتُمْ خَافُونَ أَنَّكُمْ سَتَكُونُونَ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَكِتَابُكُمْ مَوْقُوعٌ دِينٌ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ مَا نَدَاوِقُ وَقْتَ إِسْلَاسُنَا حِسْبَ الذُّرِّي إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ نَدَامَ الذُّرِي دَمَا مَغَرَّ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ز دې کمکار قومه دې بدلګد الله نه غواړم تاسو نه نه غواړم اسنه زګي زج... زلیکم دای چې اراده د په سنیاطي او سبه اراده یې سبا وړي دی نه د بغیر د الله نه بل سنبل چا نه سن غواړم دا بیان ته کوم پدی باندې زموږ تاسو نه د مزدورۍ تمانشتهین و امرته ما ته حکم کړې ان اکون من المسلمین چې شمز د مسلمانانو فکذبوا ونی نسبت درو کاغتا فنجیناو من کلاس ورک دلرا ومم ما او هغه چارار چې د سرو فل فلکی بګشتای کې و داللام خلايفا دالله ربول عزت انجام ذکر کین جنوحه لصلات و سلام مسلو کړه به اونمن له انجام سره شو فکذبوا ونی نسبت درو جنوحه فَنَجَّيْنَا اومونږه خلاصې ورک د لره ما او غچال له چې د د سره فلفل کې باګشتږې وجه نام خله منګو ګرزول دروپ د کېدون کې پهغنله نهقد ضبو به آیا نه او غرکمګ ډکلګ څنګه وان جام دی اورولې شو دا وګړه چې شو دا غي انجام څنګه وکړ دي ثم باسن من با دي بیا دا اولې ګل من پس دي نو هل السلام نا نور پیغمبران انا قومه مهم دا غي تا فجاؤهم بالبينات غير اولي يغلو قومو دا فخار اولايلو فما كانوا نو دا قومنا لو یؤمنوا جیمان راوله بما باوس کذب بی چې دیوته نسبد درو کلو من قبل په فاده دین الله ربولزه توي چې دی نوح علیہ السلام نو رسومه نور پیغمبران لګلو او هغه بلو بلونو کو مونته بیان کلو په دې کمه مثالین د نوح علیہ السلام کو منکار کلو نا هیوم بی ایمان رانه له وجسدوي کذالک انتبوا لا قلوب المتقين دغه شان دې من مہر لگو پزلون د هغه چا چې د حد نته ری کئ بی اغفتی د حدنان الله ایمال پزره مہر لگو له او چې پزره مہر لگینی بیا وای ایمان نره دي ثم باسنہ من بعدهم موسی بابلا کید موسی علیہ الصلوۃ والسلام اول د نوح علیہ په مس کې د نور انبیایو او زه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام بسګره کای او دا هم د تخفیف دنیاوی د پاره یو نمونه ذکر کای چې د موسی علیه السلام فرعون سره مقابله فرعون له دعوت د ایمان ورکلو هغه نه و منله الله فرعون متباکون ثم باسن بیا اولی ګمګه مم با دیم د رینا موسی موسی علیه السلام او هارون او هارون علیه السلام إِلَّا فِرْعَوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ وَسَرَادِقَهُ بَآيَاتِنَا فَأَعْرَضُوا عَنْهَا فَاسْتَكْبَرُوا وَتَكَبَّرُوا كَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ أَوْدِي قَوْم مُجْرِمَان فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا هُمْ يَجْرَاغُ بِتَحَقُّ زَمُڠ در طرفن قالون او وي دي ان هادا مبين يقينا خا مخادا دي جادو وا ظها جادو او موسى عليه اتقولون للحق آیتا سوائی پبارد حقی لما جااکم هر کل چراغتا ستا چه هذا صحر دا اتقولون دا پار جملا مقولا حزف دا مقولا حزف دا چاقا دا جملا دا چه اتقولون للحق هذا صحر آیتا سو دا حق بارا کیوئی چدا جادو دی نا صحر هذا آیتا جادو دی ولا افلح الساحرون او نکامی آبیگی جادو گر قالو اویدائی اجیتنا آیتراغلی مونگتا لیتلفتنا دی دپار چواری مونگا اما دہا غصنا وجدنا علیہی چمممون دلی دی پاگی آبانا مشران زمونگا و تکون لکو ملک بری آو او شیستاس دپار مشری شیستاس دوار درونو دپار مشری تل ارد پدی ملک دمی سرکی اما نحن لكم بمؤمنين او نویم پتا سو ایمان راडून کی موسی علیہ السلام مشاری غالی کندر تو بات پرستا و او هارون علیہ الصلات والسلام تا کوم وی مشریغ وای خو کین در باندې نه هر باطل پرست حق پرست باندې داسې الزام لگولې دی چې د خلق مخه تی ووري او مقابله ته احتیاری او خلق ته یې ګورستاس حکومت فاطمه الغوادی دای مشریغ وادی وقال فرعون او فرعون او تونی بکل ساہر نالیم راو علی ما تحریو جا دو گر پویا فلما جا ساہر تو حر کل چرال جا دو گر قال لهم موسیٰ اوی دیت موسیٰ السلام القو غردوئی ما انتم ملقون تاسو چیتاس غردوئن کی یعنی سو اسلیم تاثر سر جکمی سرسای مسایدی داو غردوئی سخپل کمال کا خکار کوئی نخکار کوئی فلما القو هرګلې جدي وګورځولې راځي هغه هم ساګانې خپلې ګاله موسی او موسی عليه السلام ما جئتم به السحروا هاغه شی داسورت پکړېږي باغي اسحر ونذا دي جادو ان الله سيبتلو يكنن الله رب العزت بختم کې لارا بیا سره به ان الله لا يصلح عمل المفسدين الله نه سميامل فساد يا نو ويحق كل را احتیا کوي الله حق به کلماتی بخول کلماتو باندې بخول دلائلو باندې بخول معجزاتو یا به کلماتی بخول انداد دم بیا وسرا ولو کرہ المجرمون اگر کبد غنی مجرمان د موسی علیہ السلام مقابله شو جادوګر غالب جادوګر کمزور شو موسی علیہ السلام زور ور شو نتیجې سره واتا ای فما امن للموسى ايمان نوراوله بموسى عليه السلام الا ذريه من قومه مگر صدانا دقوم د موسى عليه السلام نا من قومه دي قوم د على خوف من فرعون سر لي يريد فرعون وملائهم وملائهم او صدانا نو دینا يعني د فرعون نميريدل صدانا نو نميريدل ايت بنهم چې تکلیف باور کیدایلا او سره د دین او ایمان د غاړه کې خدا او ان فرعون لعلن فل ارض یعکن فرعون خامها بادشاہ او پزما کوي لعلن اوچتو مراد ته د او اقتدار د دی دي چې د دنیا په اعتبار اوچتو یا لعلن فل ارض تکبر كون کې او پزما کوي و انه لمین المسرفین ابیش کو دے د زیاتی کوونکو نا وقال موسی و موسی السلام یا قوم یز ما قوم کنتم امنتم بالله کجری تاسو ایمان را ولای پاله فلی توکلون په دی الله باندې ان کنتم مسلمین کہ تاسو مسلمانان فقالوا نو اوی دی الله ی توکلنا موږ په الله باندې ځانوس بارللې ربنا یزم غربا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين مگر دو امتحان دو پاردو قوم ظالم یا <خصف> جلالین مانا که فتنة للقوم الظالمین سبب دو کمرا کیدو دو, دو پاردو ظالمانو الله منکم زوری کا وما پا دیباندین ونجنا برحمت کا خلاس ارہا کا منگل پخبل مہر بانئی من القوم الكافرین دو قوم کافرنا فا الی موسا و مغه وخی وکلا موسی علیہ السلام اور اور دا غتا انت بوال لقومکما کی جوړ کئ د خپل چ تیار کئ د خپل قوم لپاره په مصره پدی مصر کی بوتهن کورن و جالو بوته کوم قبلتن او جوړ کئ په کورن کی زید مانځو و جالو جوړ کئ بوته کوم په خپل کورنو کی دننا قبلتن زید مانځو دانه کورونه جوړ کای او په هغه کې شاید امام ته جوړ کای وا حکیم الصلاه او قائم او موسی وبشر المؤمنين او زهره ورک مؤمنان ولا علماء د تاریخ ذکر کای کله چې موسی علی السلام نام وسلو کړ فرعون نور غصه شو هغه وویل کېره د بنی اسرائیل جمهوریتونه وړاند کړو د دې عبارت ختم کړو الله حکم کو موسی علی السلام ته یو خدا <سؤال> کارو کوئ چې په م سر کې د نه چې دا شي ټولیو ته شویم دا چې د خپلو کورروو کې دن نه د منځو ځای جوړ کوي هر کور کې د نه د موږ ځ جوړ کوي او بل مطلب دا وجعلو ب کوم کبلان ما متتنظیل معه کويجهلو ووج بې کوم ل کې بل اوګده بوتته کوم مخده خپلو تن قبلتان طرف د قبلین یعنی ټول کورونه په داسې طریقے جوړ کای چې قبلی قبلې ته وي طرف ته ځکه چې بیت الله د ټول انبییاءو قبله وا یا بهر حال هر یو قبله چې الله تاسو ته کورونه خپل بیت الله ته خپل کورونه کورونه خپل جوړ کای مخامه به بیت الله په طرف ده نه وي واقیم الصلاته او قائم قایموز وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او زیره رکمننانوله وَقَالَ موسا و موثال السلام رَبَّنَا بهناې مګاربه ان کاتهته فرراونه تا ورکړ د فررونله و مله و سرداره نو دغله زیتنخواسه په عماله نومالور م ربنا اظم غرب ليزلوا ان سبيلك ان جام بيداشي چ ګمراږي خلک د لارستانه ربنا تم سلام عليهم اے الله حالاترا والا په مالونو ددای وشد على قلوبهم او سخطرا لا پزونو ددای فلا يؤمنون جدي ایمانان ردي حتا يا عذاب العلیم تر دي چې او ني عذاب درناک موسیٰ علیہ السلام الله تبارک و اے الله تا بیل مال ورکل دی خاص دی ورکل دی لیزل ان کا بید دین غلطا فیدو چتین خلق سادلارن حکم را کین الله علا کتر والا مالون تبا کا ذڑے سخ کا فلا یؤمنو تردی جی ایمان دارل دی حتا یرا عذاب الالم تردی جی وینی عذاب درت دا فلا يؤمن با هو يا اتفدين وليذلوا بان دي نو ربنا فلا يؤمن اذا ما رب دي ایمان نرا ترلیدو ترلي دو دا عذاب پورين او باز ولما ذکر گئی شدا جواب ددی اتمس دي ربنا امصالا اموالهم الله هلا کثر على ذوي بماله ولي ترکمي پوری او صلی اسخ فلا يؤمن حتى يروا العذاب الالم چدی ایمان رانړی تر لیدو دا जबाब پوري یعنی دا خیرات د موسی علیہ الصلوۃ والسلام <تصفح> چې الله داس ولز لخصه که بالکل ایمان ته اړ یوړ نشي قالانو فرمایل الله رب ال عزت قد اجيبت دعواتکما یقینان قبول کړې شو دعا تاسو د دو دروازو پس ته ایمان وکلا کو درې گئے په خپل طریقه د دعواته ولا تتبع ان نه تا سبیل اللذینا دلار داغ چا لا آلمون چا غین پوری گی و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر قوری السلمان ببنی اسرائیل پدریاب فا اطبعاهم فرعونو نقلگی ردیف سفرعون وجنودو والاخ کرداغا باغیان ظلم کا انکے و عدوانا زیادے کا انکے یا باغیان دزدنا و عدوانا دو دشمنینا حتی تردی پوری ازا ادرکہو کو چراگیر کدل رڈو بیدو اوغر کدو کالنا ده ده کې کچک اکلا آمن تو ما ایمان دول دی انہو لا الہا چنشتل ایک دبند گئی اللہ اللذی مگر حق ذات آمنت بیه بنو اسرائیلا چی ایمان دولو پا غبان بن اسرائیلو فانا من المسلمین اوزیم دقال ای خودن کن اللہ تا آل آنا حدیث دو ترمیزی کے رازی جبرایلی امین راگه اخلاکی والا خطکی خودا اوی اسیمان راڑی آل آنا آیا اسیمان راڑی و قدا سویتا قبلو تانا فرمانی کرو و مخدد دینا و کنت من المفسدین اوی تد فسادیانو نا فلی او منو نجی کا نن رزی مونگا اوچتزای تغردو دی بدا نکا بدا نستا ننجی کا نجی کا نجات ننا دیگر چی گنی مونگ نجات درکو تالا امممممممممممممممممممممم امام نسفی رحمه الله تفسیری مدارک کے معنی نلقی کا بنجوت من الارض 2 یړ ډیرایتہ اوچدایته د دا اورداو لتا کون علی من خلقک آیه لن بارہ چشید ته بار د هه وچا خلقک جرسوستان دی آیه یونخا چې خلق دته ګولې او بچو ګوراکنه دا, دا غاو چې دیلو ان ربکم الا علہ نن د زان مچ نشی شړلې ان انک من الناس يكيناً دير دخلقنا عن آياتنا زمندائتنا لغافلون خامخا غافل دي ولقد بواعنا بني إسرائيل ذكر دهالت ده بني إسرائيل ولقد بواعنا بني إسرائيل مغزايا ورکلو بني إسرائيل لا مبواع صدقين زائم زدار مراد شام دي يا مصر دي وردكناهم من الطيبات مغزايا ورکلو دي لرد په اختفونو د اختاف نه حَتَّى کړړی حتى تردي پورې جاو ملیلمو چې راغدي تلم دلم نهمراد یا تورات دو یاقرورآدي ان نه ربې یغزی به نه هم یقیته رب بهفیصللو کې ددي ترمنده یو ملقیامې پررض دقیمتتو فيما پههس کې قانو في اختلیفون چې د ب اختاف کړلو په ان د في ش معنا د یت دا چه كل يا محمد للغافرين اي محمد کافر تو ايا احيا دا خطاب ده نبي عليه الصلاه والسلام تا فان كن تفيشكن تيه تبشكي مما دا كتابنا انزلنا اليك چمغرا ليك له تا فسال الذين تطوص قد هكسانون يقرؤون الكتاب من قبلك يا اهل ال كتاب صان د په کتاب ملي او شوې دي نو <خخخ> ته دا غې نه تاسو کا نبی له سلام مين نه شکشتانه تاسو کومي نو علما ذکر کوي چې دا آيات تفسير دي دا غې آيات چې په هغه کې نبی له سلام تعالی اوسل من ارسلنا من قبلكم الرسلنا تاسو کا د هغې انبيانو چې ستانه مخه مونږ لګلې دي اجالنا من دون الرحمن آلحة تن یو بدون چه آیا بغیر د در رحمن نه نور آلحة د عبادت مکرر کرو نو اس انبیاء خوونا نو دی آیتی وی تفسیر کو چه مراد دو وسأل من ارسلنا من قبل یعنی وسأل امام من ارسلنا من قبل کنا او دا آیت دا غید پار دلیل لی نیچه ده کمی معنا تاید دو قرآن نکیگنا بہترین وسأل اللہ زینا تپو کدا سانو لا رونل کتابه چې للی کتاب من قبل کاستانه مخکې د مخکې نه را رواندي کتاب وله لکه جا کل حقکو یې ن د اغلی تا ته کو مرب کا سا درب د طرف نه په لا تتكون نه من الممتينته مکیږه د شک کوون کو نه حاصل لا کشک دی با تفرید ده په د شکو کولو نه معنا ولي او شو د کديو سړيو خبره کښې کی شکو کې نبیا ته انکار کړي او دا حق خبره نه انکار تاوان دي نو ځکه الله ته نه مننه کوي ولا تكونن من الذين مگی یادا کسانو نا کذبوا بیاات الله چې نسبد درو کۍ آیاتو نه الله فَتَكُونَ من الخاسرین غني نو شبدتان انو نه ان الذين بشك ها کسان حق طالبین جساب دشید پای قال ماتر ربك فيصلت التقدير دربسا لا يؤمن الذي ايمان نرا دي كم جاء زليبت زخت دي مي اغي ايمان نرا دي پرواي مکا ولو جاتكم كل ايات ان اگر کلا شری تار کے سموجزا حتا يروا عذاب الالم تر دې چې او ني دي عذاب درناک فلولا كانت اريتون ولن يوكل اهمنت دي ايمان نرا ولي فنا فها ابیا فائدہ ور کله اغیلره ایمان را غی الا قام یونس اسوا دو قوم دین صلی الله علیه وسلم نا مگر قوم دین صلی الله لما امنوا هر کله چی ایمان را کشفنا انهم عذاب الخزي مگر کوم د دین عذاب درصه ای فلحیاۃ الدنیا بده جون لک کی ومتناهم امن فدا ور کړه دایلا الہین تریو وقتہ والا هشى ربك تصلي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تا <تصفح> والا هشى ربك كه فوشي درفتا لا امنن ایمان بروله منحاء چا فل ارضي جسم کا کړي كلهم تولو جميعا بيوزل افا انت تو كري زور كه بحل کو حتا ارضي پوري يكونو مؤمنه تشلي مؤمنان منا دا دچ اختیار ده هدایت پیغمبر استا لاس کې نشته وما كان لنفس ان مشتهى قد بها نفسه ان تؤمن اج ایمان را دي الا باذن الله مگر په توفيق ده الله ایمان د پاره توفيق ده الله ضروري به غير ده الله د توفيق نه حصو کې ایمان نشراړي او قانون ده الله سره دي ويجال الله پلیتی د کفر او د شرک الله <سؤال> نه لایا کلوونه په بهاکلو بانندې په اچا چېډ کل <سؤال> نه کار اخلی اونظرورنو تووا چې سوچو کوئ اوګړی ماذا في سماواې ولار د سره د لایل <سؤال> پاسماننوځمکو کې دله دوالي پهما توغ آ پهیدهور ک آیاونه او یرهون کې ان کا من دا س کوم دا لا چې اراده د ایمان نه کوي یو کوم دی ایمان نه ته اراده نهی نو کاری وړاندې ډېر دلایل پیښی او ډېر یې راون کراشي ما غیله هیڅ फायदा نه ور کوي فهل ينتظرون تخفيف الدنيا چې ایمان نراډي نو د څه په انتظار دي فهل ينتظرون به انتظار ما کوي الا مثل ايام الذين مگر پشاند واه کیا ته دا خلقو خلو من قبلهم چې تیر شې دي د دین مخکې نو کول فانتظرو انتظار کئی انی ما کم من المنتظرین زومتا سراب انتظار کون کون ایما سمانو نجی رسولنا بیا بچکڑی دیم پیغمبران پل دازمون قانون دی اللہ وی واللزین آمنوا اواغا کسان چیمان رول دی خدا پا فعل مزارې سر دکر کئی وجس دا اللہ و پیغمبران مخ کی بچکڑی دی و ننجی فعل مزاری دا واجه هم دا د جوپې الله کمه خبره کوي کذاکه همدغشان ح علینا ننجل مؤمنین لا زممدي بهمونګه چې نجات بور کوو ممنناوله الله دا یوااضې پهخوا سرهوه بلکې اوسم د کاده ده چېڅوک زما د او کم سړی مومنې الله ذبه د کومه اویا یوهناسوو نفی د شق فلی بعدته قل دوایا ایها الناس خلقوا ان کنتم فی شک قایتا سب شک مین دینی زماد دیننا کزما د دین تا سو شک ای او شک و نو جواب د ان محذوف دی که فاستنیعو لازاله الشکی د شک د خطوله پار سما اعلان و وری فلا اعبد الذین زی عبادتکم مهاجا تعبدون من دون الله چطاص عبادت کوئی سوا دا اللہ نا ولیکن آبود اللہ اللذین لیکن زی عبادت کوم دا حقی اللہ کہ توفاکم چوفات کئی بتا سولا را فا امر تو ما تحکم دی ان اکون من المؤمنین چشند دا مؤمنانونا فا ان اکم وجہ او ما تحکم دی چتابی کزان خپل لید دینی دین تا حنیفا چولار پا توحید ولا تکونن من المشرکین او مقیږ د مشرقانونه ولا تد مندون الله نفي د شرفده منا بالا واده اللهنا ماه غ چ له لا فوقع چې فده ل نه دررکي ولا ذقع نهدله ضرر در کوول شي فإن فته قذا کار فإنکهظم من الظالمين نيب په دکې د ظالمانونهإم چ اختیار د نفع او د نقصان دا ییکي او عازید الله لاسکي دی او نه د بل تعالی لاسکي سورۃ ختمهۍ سورۃ کدا مسالہ چې بغیر د الله رب عزت نه نجات ورګون کې سوق نشته که او سړی دا داوا کوي چې دبر قیامت کې الله نه اخلاص کوم الله دا اختیارات به jan نشته نو اخر د سورۃ کوم دا کماصلی ذکر کوي او ایم سسکللا و بزرن ک الله اورا شیطان ته یو معمولی تکلیف طلا کاشف لہون نشتر سوق لری کو ان کے لاگی اللہ مگر دکے والادی و یرید کاو ک اللہ ارادوں کی پتا بخیر ان خیر طلا رات بل فضلین نشتر سوق پاس کو ان کے دا فضل لا اللہ یصیب به مے یشاء و سیدی لرا چاہتا چو غاڑی منی با دی رخ بل بندگان و هو الغفور الرحیم و دغ اللہ دی بخم